Що тоді про нас люди скажуть? Ага, подумав я, хоче спровадити в божевільню. І відчинив на усю двері, подивився на них страшним поглядом і сказав. Сину, ось тобі мій наказ шукай собі нову жінку молоду, бо ця розумом стерялася. Дзюс, із моєї хати її. На кухні холодно, пора боже увімкнути опалення. Так вони усе скряжать. Я сів до столу, кинув у мікрохвильовку сніданок, і тут побачив біля брами горщик з фікусом. Він стояв поодаль від мого місця, такий собі невеличкий, листатий, геть відділений від людини, яка його покинула. Нічий. Треба рослину забрати. У моїй кімнаті на правому вікні горщик став зручно. І тут я помітив, що торф під ним був абсолютно сухий, а листочки обвислі і зів'ялі. Грудочки схожі на камінці, мов їх ніколи й не поливали. Я вилив майже літру. Вода пішла шипінням, посвистом і бульканням. Так ніби пила хвора людина. І зрештою узявся за їжу. Про те, що наближається апокаліпсис, трубить уся преса. Проте людство робить вигляд, ніби все гаразд. Як подивлюся вранці, скільки аут повзе мимо двору по Бруківці. Скільки жінок везуть дітей, затикаючи під куртки кашне, застібаючи блискавки. Шах, шах. Скільки хлопчаків біжать на роликах, римигаючи жуйки. Хочеться вийти посеред вулиці і гукнути. Зупиніться! Скоро вам Нікуди буде йти, ні на чим їхати. Треба діяти, треба край щось робити. Я підсів до телефону і вирішив поінформувати політиків. Зараз усі йдуть на вибори. Може, хтось цим приверне до себе увагу. Треба зібрати розум планети в один кулак і зупинити руйнацію. Американці врились на 10 кілометрів у глиб землі. Мислимо? Ринула нафта, так що залила світовий океан і змінила клімат на землі. Щороку в Україні зникає п'ять видів рослин, десятки видів комах і птахів. Щось же треба робити? Я ліг подрімати. До кого ж спочатку дзвонити? Мені привиділося, що по той бік вулиці відбуваються народні збори. виблискують білим смужки тканини, схожі на гасла на яких нічого не написано. Виступають якісь люди, гримить музика. Немови підходжу туди, хочу піднятися на трибуну, а сходи такі високі, що йду-йду і ніяк не наближаюся. Ні, треба вставати і телефонувати, доки всі не поприходили додому. Алло, це штаб партії «Рід»? Попросіть до телефону кандидата в депутати Ковальчука. Він на зустрічі з виборцями. А начальник штабу? Поїхав з ним. Як ваше прізвище? Що ви хотіли? У мене є секретна інформація для пана Ковальчука. Про наших опонентів? Дзвоніть за годину. Що ви за це хочете? Ні, не говоріть. Нас можуть прослуховувати. Краще приїдьте до штабу. Поклав слухавку і плюну з озла. Набрав номер приймальні мера. Відповіла якась лисиця із гугнівим голосом. Кажу їй, я вчений. Хочу розповісти про своє відкриття пану уроді. Лисиця помовчила, а потім проляпотіла. Он на совіщанні. Кажу, це напряму стосується, чи оберуть його на наступний термін. Лисиця знову помовчила, далі кинула. «Говоріть, у нас три хвилини. Урода знає мого сина». Вони разом байдикували і тягалися за дівчатами. Щоб якось продовжити три хвилини, я назвався своїм прізвищем «Гнід Старший». Урода пролив трохи люб'язностей, а тоді порадив питання магнітного коливання і серцебиття планети – вирішити у купі з моїм сином. А конкретні рекомендації роздрукувати у трьох примірниках і подати на наступну сесію міськради. Бо йому, бачите, сміття немає на чому вивозити. Свій апокаліпсис у місті. Номера телефону президента він мені не дав, сучий син. Хотів йому закинути, що з такими бородавками на носі повторно у мери не проходять але він завчасно кинув трубу. Я знов пішов до брами, ліг на землю і став слухати серце. Серця не було. Не було чутно серця землі. Чим далі рухається час, тим усе частіше не чути, як воно б'ється. Земля єдиний організм. Вона стомилася, змучилася. Може, вона попросила допомоги у Всесвіту, і він летить їй на допомогу. Через два роки, як звір, струсить все, що на ній учепилося І тихою ходою почимчикує собі далі, щоб загоїти рани Вільна, спокійна, чиста, без нас Коли о 16.23 я зайшов до своєї кімнати То побачив, що фікус набагато підріс Рослина дотяглася до половини вікна тоді мені здалося це добрим знаком. Колись чув по телевізору, що листя фікуса вбирає токсини. А тут сама отрута навколо. Невістка, чого варта.